За перевіреними аргументними даними, банда Артема є терористичним загоном північної повстанчої групи. На той час загін Артема становив до 60 вершників. Більшовицька розвідка доповідала. Банда відзначається рухливістю і з постійного району оперування часто ходить у південні райони Брацлавщини та Липовеччини. Вніч на 31 серпня 1921 року загін Артема. 150 шабель з ручними кулеметами та 4 кулемета «Максим» на тачанках здійснив напад на Рубанський волосний виконком, під час якого були знищені всі папери й документи, а також забрано телефонний апарат і 4 комплекти одягу для міліціонерів. 10 вересня Артем забрав зібраний продподаток в селі Пеляві. Наприкінці вересня він здійснив нальоти на совєтські господарчі установи. 25 вересня захопив у полон червоноармійців та протзагонівців. За агентурними даними, повідомляли чекісти, банда «Артема» в 20-30 чоловік з поганим озброєнням і недостатньою кількістю патронів з одним несправним кулеметом «Шоша». 27 вересня знаходилася в лісі між селами Потуш і Шендерівка, де була майже оточена першою сотнею четвертого «Черкозполку». Банда Артема намагалась переправитись через річку Буг у селі Соколинці, але була відбита кулеметним вогнем червоноармійського взводу, розташованого по той бік Бугу. В цей час співробітник особливого відділу кінного корпусу Кондратюк, який знаходився при сотні козаків, викинув білий прапор і поїхав до Артема, щоб передати йому лист, в якому пропонувалось добровільно здатися. Артем виїхав вперед своєї лави на зустріч Кондратюку і сказав «Дай листа». В цей час, коли Кондратюк почав діставати листа, Артем пострілом з револьвера на повал вбив його, після чого разом зі своєю бандою прорвався через оточення і сховався у глибині Шендерівського лісу. Загін Артема діяв до грудня 1921 року. 21 грудня Отаман разом з двома козаками з'явився в Подільське Губчика і заявив про припинення збройної боротьби. Наступного дня у Губчика з'явилось ще семеро його козаків. У зв'язку з відмовою віддати зброю шестеро з них були застрелені. Така ж доля чекала і подвійного агента Отамана Артема. Вирок смерті Онищуку Артему Євгеновичу було винесено 23 грудня 1921 року колегією Подільської Губерської ЧК. Як вже зазначалося, 20 липня 1921 року у зв'язку з невиконанням наказу підполковник Карий Яворський змістив із посади начальника штабу другої північної групи Никіфора вогня Горбанюка. З цього часу вогонь діяв переважно на Тиврівщині. Сформував два повстанські комітети у Вінниці та Вороновиці. Зараз лишається тільки здогадуватися. З допомогою ГПУ. Без. У серпні 1921 року на короткий час об'єднався з відділами отаманів Лиха та Артема Онищука. 24 27 серпня 21 року в районі сіл Оляниці, Керсанівки, Демківки та Ілляшівки, з'єднання вело бої з частинами 24-ї піхотної дивізії Красної Армії. На моє переконання, для Горбанюка це радше були маневри, тобто вдавання бою. 29 вересня 21-го року отаман вогонь офіційно піддався на амністію. Співпрацював із ЧК. Після поразки визвольних змагань мігрував жив у Празі. Співпрацював з отаманом Українського національного козацького товариства УНАКОТО Іваном, Полтавцем у Стряниці. Хотілося б вірити, що на еміграції Горбанюк працював не як агент ГПУ. Іван Полтавець Остряниця, якого після загибелі Симона Петлюри було проголошено гетьманом і національним вождем цієї України обовбуків Дніпра та військ козацьких-запорозьких, не відаючи про зраду Никифора Горбанюка, присвоїв йому почесне звання генерала Українського національного війська. Збереглася фотографія Горбанюка від 1928 року, на звороті якої він написав «Будьте щирими українцями без розділу політичних переконань». У листі до земляків Горбанюк писав «Поки буде сидіти жид у Москві, а Кацап на Україні, то не буде вам добра». Після Другої світової війни жив у Німеччині. Ананій Гаврилович Волинець пройшов свій шлях твердо. Оселившись наприкінці 20-го року в Рівному, отаман Волинець звідси організовував підпільну мережу в окупованій росіянами Україні.